10 minutets per arribar al punt de les 11 del matí i ara ja ens hem posat en, en marxa del tot i ens acompanya una de les seccions del programa la secció s'anomena vida autònoma i és en Marc Pasqual 15 en farà cinc cèntims, ja sabeu que ell sempre ens enreda ens enreda de bona manera eh? però ens enreda, que si va, animeu-vos a fer això animeu-vos a fer allò encara recordo el programa aquell en què hem parlat de les gallines que encara em ronda, em ronda pel cap el, el tema, perquè si més no crec que és molt interessant, però d'altres propostes que ens ha fet el Marc. Quines portes avui? Bon dia. Bon dia. <coughs> Perdona, bon, bon dia. dia està, està, tu estàs igual que jo. Jo sí. Temp <coughs> fatal. Me'n vaig quedar massa d'hora avui. Eh, no, no, no. És aquest temps traïdor que no fa ni fred ni calor. També. Eh, bueno, mira, avui venim una, mm, vaig dir que faria una cosa i després faig una altra. Va. No passa res. Ah. Ja li vaig explicar a la Belén que aquest curs faríem uns dies faríem previsió quinzenal, uns dies faríem, parlaríem de curiositats i altres coses i en lloc de ser el primer i tercer dia de mes... Ho he canviat perquè he vist que si no no quadrava Així que avui el que farem serà parlar dels propers 15 dies molt bé Estem a dia 16, doncs amb el que queda més Què toca fer què... Sí, què toca fer sí. Digue'ns què toca fer perquè, perquè... Temp fatal doncs, Què hem de fer, va Doncs som-hi, comencem Primer, comencem aquí fent espai del temps que hem, sí. hem mirat el temps perquè penso que també s'ha de tenir molt en compte a l'hora que fem i... et diré, perdona, eh, que, que t'interrompé et diré que fins i tot aquest, eh, aquesta calor d'aquest estiu ha alterat determinades collites, determinades eh, coses que han madurat o abans o després jo sentia queixes de dir, en aquest sentit, eh? de dir, ostres, és que aquestes calors han fet avançar tal cosa, o han fet endarrerí o han fet, eh, que realment el temps té una importància cap dalt a l'hora mm. de plantejar-nos coses. A mi m'han tornat boig Vull dir, jo vaig estar uns dies fora ara i quan he tornat mm... No ho sé, no m'esperava per res el que m'he trobat. El trobat, ara, no? en parlarem. El temps, senzillament, res, que ara venen núvols, però no, no ens plourà. Mm. Bueno, també ens, fa, ens falta aigua? No, jo penso que no, que ara ha estat un molt humit. Dels dies que hem, que hem passat, penso que la humitat està bastant alta. De fet, això, m'han enviat els tomàquets a pasta fang. I no, no a fang, però estan la metat podrits. Però, bueno, és saber tenir un compte per saber quan hem de regar. Mm, a l'haver-hi més núvol i més humitat no cal regar tant, això sí que és veritat però haurem de seguir regant perquè no, no plourà també el que m'ha agradat veure és que les temperatures mínimes eh, no baixaran que sí. arriba a vegades moments que tenim algun pic de temperatura baixa i hòstia, veiem si s'ensclar no sé què sí. de moment no, i per exemple és una bona dada pels bolets sí. d'entrada uh -huh. i si, bueno ja hem fet aquí el resum del temps si entrem amb amb què, amb què podem plantar ara i què, com està el camp el que podem fer és que ja hem parlat que la setmana passada era un moment per començar a llaurar i preparar-nos les coses què podem plantar ara? Si tenim quatre llavors, el que podem fer és pasta naga, uh -huh. raves, naps i faves la, en especial en fàcil amb les faves perquè al ser una planta que primer s'ha desenvolupat tota ella, després fa les flors i després fa el fruit és, és a dir, la pastanaga, si veus que... Ai, arriba primavera i he de plantar, doncs les arrenquem i les podem menjar que siguin petites. Amb la fava no passa. Per això, plantem ja, plantem aquesta setmana, bueno, durant aquesta quinzena, perquè així, quan arribi primavera sabrem que han acabat i que tenim que han complert tot el cicle. Molt bé. Si... Aviam, el que passa, hi ha cultius que són com... Com més ràpid i són més delicats al començament, així que si tenim per fer planter, un mini-hivernacle o una caixeta de vidre on puguem ficar hi plantes que estiguin al resguard d'aquests freds, escarola i enciam i les primeres cebes. Les ceba, d'aquí poc ja serà l'època, ara hi ha algunes varietats que estan, són més llargues de temps o uh -huh. aguanten millor aquestes temperatures i ara co podem començar amb el llavor a fer el bé. I si volem plantar directament a l'hort, les tres típiques i les tres ideals d'aquesta poca d'any són la col, la coliflor i el bròquil. Són les últimes ja, perquè es van començar a plantar primera quinzena i finals d'agost, ara ja són les últimes. Si no plantem aquesta quinzena, jo penso que pel mateix que anit amb la fava, uh -huh. és, hem d'esperar que hi cultiu. Si esperem un mes, ens solaparà amb el cultiu de primavera. I aleshores ja, ja està. Escolta'm, ara ja. estem parlant del que plantem, sí. però exactament que és època de recollir què? Ara, ara anem, ara anem. Ah, bé. Ara, ara anem, un momentet. No, volia <coughs> fer ênfasi amb això del plantejar i no se'ns faci tard, perquè, per exemple, jo l'any passat, com ja vaig explicar en altres sessions, jo estic em, gestionant l'hort, diguéssim, però és de mon avi i mon avi també va fent, i ell, la primavera, vol plantar sempre unes tomaqueres, uns paurots, unes albergínies, etc etc. I l'any passat vaig arrencar la meitat de les cols i coliflors perquè va arribar la primavera, no havien acabat, però mon avi ja volia plantar. Clar per això perquè no s'ensolapi és important que plantem ja Molt bé. i de com està l'hort ara? Mm, boig, per com està la teoria diu, primer diem la teoria que ara aquesta quinzena ja s'acaba el cogombra i la patata mm, no tinc cap de dues així que tampoc sé dir-te com estan però el que sí, sí, és... home, jo sí eh, fa poc he fet magatzement de collita de patata no? sí? sí, sí, sí, fa 15 dies o així i la veritat és que, que bé, molt bé vull dir que si més no han sortit eh, prou bé aquest any, almenys si jo, el pagès que l'havia comprat doncs eh, no se m'ha queixat en, en, en aquest aspecte però això dir, ara és el moment si aneu d'adquirir de, no, doncs, de, de tenir-ne per l'hivern sí. i l'altra cantauria s'acaba ja, és el pebrot però com ha anat el temps Mm, jo tinc els pebrots que estan fent flor que estan les pebroteres estan immenses l'altre dia vaig col·lir mm, 5 quilos de pebrots perquè les plantes estaven trencant del pes mm, estan desbordadíssims i jo, tot i que en teoria el pebrot acaba ara Sí jo les deixaré i, bueno, diries, diries que, exacte, no, que vagi fent una miqueta més no? més que d'anar he acostumat allargar a allargar-se aquí al Vallès i jo recomanaria que, mm -hmm. que vulgui, perquè la paurotera, així com el tomàquet sí que veus que la planta es comença a secar i ja està molt lletja i li queda poc jo les tinc verdes les tinc molt, molt mm, rígides no em surt la paraula mm -hmm. i estan esplèndides no? sí. home hem de dir que el canvi climàtic d'alguna manera també afecta eh? que hi ha mm -hmm. cultius que s'allarguen una miqueta no gaire però eh? que depèn del temps no, doncs sí, això sí és cert que, com que cada any són estius més calorosos i més, més freds o que venen més tard tot el que sabem i que està per escrit i que pots trobar a internet o amb llibres et qüestiona tu perquè sí, no, cada us, any és un món. Sí, no? Us fa tornar una mica bojos, eh? Sí. Jo crec que això també s'ha de tenir lloc al calendari del pagesos. sí, però és que clar, en funció de... Tota, no? Cadascú que és la seva és un món. Jo, clar, vaig sortir de la, de la carrera, tenia molt clar certes dates mm. i no sé què i després o sigui, cada any és diferent mm -hmm. el que et Marc, continues mirant la lluna per això, per decidir coses? Sí, no amb tots els cultius, no és un, una cosa que jo tinc molt, molt en compte a nivell més de, de biodinàmica i, i altres tipus d'aplicacions a, a l'agricultura, però sí, per exemple, amb l'all, és una cosa que aconsegueixo que és aconsegueix molt important, que, bueno, ja en parlarem quan, quan arriben. Quan toqui. Què ens queda més? ens queda? Doncs això, com el Pebrot, dic que jo l'allargaria, el tomàquet, el que he vist, eh, ho comentem just ara, abans d'entrar, mm -hmm. és que amb tanta humitat i aquestes pluges s'estan podrint molt, i jo, a mi, tensiós, en el meu cas, que a la propera quinzena es arrencaré ja perquè estan fent més nosa que, que bé tomagues en van fent però es van podrint per tant els agafa molt petits i Clar, no, hi ha tampoc... prou, no hi ha prou de calor, eh? no calor perquè tirin Exacte. i així ja puc arrencar-les i començar a lleure el camp fer alguna falsa sembra per treure les herbes i adobar si fa falta i preparar-lo perquè jo vull plantar favàs d'aquí poc doncs, escolteu, fins i tot els més negats, eh, com jo, que van plantar tomaqueres aquest, aquest estiu, bueno, abans de, de que d'allò hem aconseguit algun tomàquet, per tant, us animo eh, a, a intentar, tal com ens explica una mica el, el Marc, de, tot aquest cultiu amb llavors, etc etc, i poguent, eh, si teniu oportunitat, de, de cultivar. Com sempre, Vida Autònoma, eh, dubtes i preguntes, les podeu adreçar en allà, que sí. trobareu el consell professional necessari que nosaltres, evidentment, us oferim també aquí a través de la ràdio, però que Vida Autònoma us en donarà uns doncs, detalls d'allò més ampli, si, si així ho heu de fer. Per tant, busqueu Vida Autònoma a la xarxa. Eh? Marc, moltíssimes eh, gràcies per aquestes eh, informacions i per aquestes notícies, que també són actualitat, aquí al Rubi Andrià. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.